«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ двадцятий». Через мить Аланон вивів їх із саду. Насунувши на обличчя капюшони та зашнурувавши плащі, вони прослизнули крізь браму повсвартових і рушили назад до міста». Друїд не пояснював, куди він їх веде, та й вони не питали. Йшли мовчки, а Ланон на крок чи два попереду, Віл та Амберл за ними. Вони були виснажені. Хлопець часто поглядав на ельфійку, хвилюючись за неї більше, ніж хотів би зізнатись собі. Але вона ніяк не висловлювала свої емоції, і можна було лише зрідка побачити її обличчя з-під капюшона. Один раз він все ж запитав, чи з нею усе гаразд. Амбару лише мовчки кивнула у відповідь. Невдовзі вони наблизились до маєтку еласеділів. Безсловезно махнувши рукою, Аланон повів їх на територію, що оточувала будинок. Провів крізь сосновий заслон, який облямовував південну Галявину, а потім уздовж живоплоту, до невеликої ніші і пари скляних вікон до підлоги, затягнутих густою тінню. Стоячи перед дверима, Труїд тихо постукав по склу. Через хвилину очікування штори злегка ворухнулись. Почувся звук засува. Двері відчинились. Аланон швидко провів їх, крадькома озернувся і вийшов, зачинивши за собою. Кілька секунд вони стояли в темряві, Прислухаючись до слабких звуків кроків, коли хтось повільно йшов по кімнаті, а потім спалахнуло світло. Він побачив вони знаходяться у невеликому кабінеті, стіни та стелажі з полірованого дуба, вони виблискували у тьмяному полум'ї свічки, крізь важкі тіні виднілись м'які кольорові переливи книг у шкіряних палітурках та гобелени. У дальньому кінці маленької кімнати старий вовкодав підняв сиву голову і вдарив хвостом на знак привітання. Евантін Сидів поставив свічку на невеликий робочий стіл і повернувся до них обличчям. «Все готово?» Глибокий голос Аланона порушив тишу. Старий король кивнув. «А що твоя родина?» Друїд вже йшов через кімнату до єдиних дверей, що вели до решти будинку. Він відчинив їх, коротко подивився і знову зачинив. Усі сплять, окрім Дардана і Ро. Вони стоять на варті біля моєї спальні, вважаючи, що я теж сплю. Тут нікого немає, крім старого Менкса. Вовкодав озирнувся на згадку про своє ім'я, а потім опустив голову між лапами, заплющив очі. Аланон повернувся до центру кімнати. «Тоді почнемо!» Він запропонував Вілу та Амберл сісти біля робочого столу, а сам присунув для себе третій стілець. Хлопець втомлено сів. Амберл подалась уперед, а потім спинилась, дивлячись на дідуся. Евентін дивився на дівчину. Спочатку завагався, а потім рушив, щоб обійняти. Ельфійка на мить закам'яніла, а потім обійняла його у відповідь. «Я люблю тебе, дідусю!» – прошепотіла вона. «Я скучила!» Старий король нічого не відповів, лише кивнув їй у плече і однією рукою погладив по волосю. Потім він ніжно взяв її голову у свої руки і нахилив назад, щоб побачити обличчя дівчини. «Те, що сталося, вже позаду, Амбаро. Забуто! Між нами більше не буде грубих слів. Це твій дім!» «Я хочу, щоб ти була тут, зі мною, з родиною!» Ельвіка сумно похитала головою. «Я поговорила з Елкрі. Вона сказала, що я її обрана, і дала мені насіння». Обличчя старого збрідло, а очі опустились. «Мені шкода, Амберл. Я знаю, ти хотіла б, щоб усе було інакше. Повір, я цього теж хочу». «Я це знаю», – відповіла вона, – але в її очах був відчай. Дівчина відійшла від короля та сіла за стіл разом з Аланоном та Вілом. Евентін на мить застиг, втупивши очі в онуку. У нього був розгублений і переляканий погляд, який свідчив про те, що він заблукав у своїх думках. Через кілька секунд він прийшов до тями, а потім і сам присів. Аланон нахилився вперед. Склавши руки на столі, «Ми з Евентіном домовились, після закриття Вищої Ради, зустрітись таємно пізніше цієї ж ночі. Те, що зараз буде сказано тут, залишиться між нами чотирма, і нікому це більше не буде відомо. Час спливає, і ми повинні діяти швидко, якщо хочемо врятувати ельфів. Елкрі помирає». І забаром демони за забороною прорвуться до чотирьох земель. «Евентін і я зустрінемо їх. Але ти, Амберл, і ти, Віл, повинні шукати кривавий вогонь». Він повернувся до Ельфійки. «Я б пішов з вами, якщо б міг. Пішов би, якщо б була хоч якась можливість на це. Але її немає. Один з демонів, що вже прорвався крізь заборону, а також деякі з тих, що все ще замкнені, володіють силами, проти яких твій дідусь і ельфи не встоять без моєї допомоги. Я буду їх захищати. Чаклунство має протистояти чаклунству. А замість себе я відсилаю віла Омсворда, і я не просто так вирішив довірити йому твою безпеку. Саме його дідусь вирушив зі мною на пошуки меча Шанари, знайшов а потім став проти володаря чорнокнижників. Його двоюрідний дід Флік колись врятував життя твоєму дідусеві. У віла є сила характера, притаманна обом тим чоловікам, а також почуття честі. І ти вже бачила, що він тримає в руках ельфійські камені, які я колись віддав його дідові. Цей хлопець захищатиме тебе, як і я». «Він буде з тобою, Амберл, і не підведе!» Прийшла довга хвилина мовчання. Юнак збентежився від свів друїда і стривожився. Він не був упевнений у собі і швидко глянув на Амберл, щоб побачити, що дівчина дивиться на нього. «Ти обрана, Елкрі!» Продовжив друїд, повертаючи погляд ельфійки до себе. «Хоча нам усім хотілося б, щоб було інакше...» Але справу вирішено так. Ти остання з обраних, а отже остання надія твого народу. Тільки ти можеш відновити заборону. Це жахлива відповідальність, Амберл. Але вона твоя. Якщо ти зазнаєш поразки, демони та ельфи битимуться доти, доки хтось або вбидва не будуть знищені. Елкрій дала тобі своє насіння, і ти понесеш його з собою. Будуть нелегкі пошуки. Кривавий вогонь десь у місці, яке називається Притулком, а це частина Старого світу. Той світ зник, змінився, і впродовж століть місце, яке називалось Притулком, було майже забуте. Навіть Елкрій більше не впізнає стежку, що веде туди. Якщо б не історія друїдів, Притулок був би безповоротно втраченим. Але ці історії є зв'язком між минулим і сьогоденням. Я читав їх, і знаю, куди вам треба». Друїд зробив паузу. «Притулок лежить у межах Вайлдаруну. Ніхто не сказав ні слова. Не було потреби. Навіть Вілл Омсфорд, житель півдня, і хлопець, який до цього часу ніколи наступав у західний край, чув про здичавілий рубіж захований у лісах, що лежали на південь від батьківщини ельфів, підступний і заборонений відрізок дикої місцевості, оточений горами і болотом. Там налічувалося менше півдюжини сіл, та й ті, населені злодіями, горлорізами та розбійниками усіх можливих мастей, навіть вони не часто відходили далеко від своїх сіл або від кількох второваних стежок, що перетинали цей регіон. Бо в лісі за чутками водились такі істоти, з якими нікому краще не зустрічатись. Віл глибоко вдихнув. «Ти випадково не знаєш, де точно в межах Вайлдеруну ми знайдемо кривавий вогонь?» Аланон похитав головою. «Точно я не впевнений!» Історії друїдів частково посилаються на географію старого світу, а орієнтири, що існували тоді, зникли. Доведеться покладатись на ельфійські камені. Так я й думав. Юнак відкинувся на спинку стільця. Використання ельфійських каменів підкаже демонам, де нас шукати. На жаль, це правда, тож доведеться проявити обережність. Вів, я розповім тобі те, що Елкрі розповіла обраним про притулок перед тим, як їх було вбито. Те, що згодом вона розповіла і мені. Це може допомогти у пошуках. Крабавий вогонь лежить у дикій місцевості з горами і болотом навколо. Очевидь, це здичавілий рубіж. Так написано в історії друїдів. І ще Елкрі розповіла, що існує туман, який то з'являється, то зникає. Іще пустеля, що оточує самотню вершину, під якою лабіринт тунелів, що проникають глибоко в землю. Десь у лабіринті двері зі скла, яке не можна розбити. Там і живе кривавий вогонь. Друїд замислено похитав головою. Як бачите, в описі є орієнтири, які збереглись навіть після стількох років і катастрофічних змін, спричинених великими війнами в географії землі. Можливо, кривавий вогонь усе ще під самотньою вершиною. Аланон знизав плечима. Я б допоміг чимось більшим, якщо б міг, але не можу. Ви мусите зробити усе можливе. Вілл спромігся на слабку і вимушену посмішку. Хлопець не наважився дивитись на Амбару. «Як нам дістатись до Гвайлдеруну?» – спитав він. Друїд запитально глянув на Евентіна, але король-ельф виглядав заклопотаним. Нарешті, відволікшись від тиші, він подивився на Аланона і надбало кивнув. «Це питання вже вирішено!» Друїд трошки завагався, а потім повернувся до Амберу. Твій дідусь обрав капітана Кріспіна, який командує внутрішньою гвардією, твоїм провідником і захисником у цій подорожі. Кріспін дуже винахідливий і хоробрий воїн. Він вам буде добре служити. Йому доручено вибрати півдюжини мисливців-ельфів для супроводу. Шість солдатів – це, звичайно, небагато, але у даному випадку це найкращий варіант». Ви привернете набагато менше уваги, ніж велика команда. І це дасть вам змогу пересуватись швидше. План, на якому ми з королем зупинились, такий. Вас таємно вивозять з міста. Цим займається капітан Кріспін. Лише він знатиме про вашу місію. Він та ельфи-мисливці під його командуванням підуть з вами настільки далеко, наскільки буде потрібно. Усі вони будуть проінструктовані, «Що вас треба оберігати за будь-яку ціну?» «Аланон», – промовив Евентін, несподівано озирнувшись. На обличчі короля з'явилась стурбованість. Його проникливі блакитні очі знайшли друїда. «Є дещо, про що я тобі ще не казав. Не казав про це і раніше, бо ми мали лише кілька хвилин на завершення ради». Але я думаю, що це все треба розповісти зараз. Існує причина для занепокоєння в цій справі, окрім очевидної небезпеки бути вистеженим демонами, які переслідували вас так далеко. Король нахилився вперед, схрестивши руки на столі, щоб підтримати свою вагу. Його обличчя в тьмяному світлі свічки здавалось дуже старим. «Ти знаєш, як померли обрані». А Вілл та Амберл не знають. Його погляд змістився. Їх усіх розірвали на шматки, понівочили майже до невпізнання. На обличчях ельфійки та хлопця відбився жах. Король ніжно поклав руку на плече онуки. «Я кажу не для того, щоб налякати Амберл чи тебе, Віл, а через це». Він озирнувся на друїда. З тих пір, як ти пішов з Арборлону, стало більше смертей, подібних до цих. Дуже багато смертей. Щоб це не було, воно блукає навколишніми країнами, систематично знищуючи все і всіх, кого зустрічає. Людей чи звірів, молодих, старих. Понад 50 ельфів загинули. Всі в один і той же спосіб. Їх розірвали на шматки. Три ночі тому... Був атакований цілий патруль. Всі солдати померли. Шестеро озброєних чоловіків. Тижнем раніше було здійснено напад на військовий табір на північній околиці міста. Вбили 20 чоловіків, поки вони спали. Відтоді, як Елкрі почала помирати, тут почастішали випадки появи демонів, а також відбулося чимало неприємних сутичок. Але нічого подібного, настільки продуманого та застелегідь спланованого. Ця істота знає, що робить. Вона вбиває цілеспрямовано. Ми безуспішно намагались вистежити її, але не змогли. Ми навіть не бачили, що це за істота, а вона існує і полює на нас. Король замовчав. Цю істоту відправили з метою знищити обраних. «Вона це і зробила. Вбила всіх, окрім однієї. Можливо, цю тварюку відправлять знову». Амберл побіліла, а Ланон задумливо потер підборіддя. боріддя. «Жив такий демон вдавнину!» – сказав Друїд. «Він вбивав з інстинктивної потреби. Його звали Різник». «Мені байдуже, як його звуть?» – раптом заговорив Вілл. «Мені б краще дізнатись, як його уникнути». «Треба діяти в таємниці», – сказав Друїд. «Яким би злим і хитрим він не був, у нього буде не більше підстав, ніж у його побратимів підозрювати, що ви покинули Арборлон. Якщо він вірить, що ти усе ще тут, якщо вони всі вірять, що ви все ще тут, то не будуть шукати деінде. Можливо, нам вдасться створити таке враження. Аланон повернувся до Евентіна. Дуже скоро настане час, коли Елкрі більше не зможе утримувати заборону з достатньою силою. Коли цей час настане, демони сконцентрують удар в найслабшому місці і вирвуться на волю. Ми не можемо чекати, доки це станеться. Треба знайти місце, де вони спробують здійснити перехід і зробити усе можливе, щоб запобігти цьому. Навіть якщо нам це не вдасться, ми їх затримаємо та сповільнимо похід на Арбурлон. Вони будуть йти сюди, бо прагнетимуть знищити Елкрі. Вони не можуть її терпіти. Ми повинні зробити усе можливе, щоб цьому запобігти. Треба дати Амберал час дістатися до Кривавого Вогню і повернутись назад. До цього часу ми повинні утримати демонів. Отже, Аланон дозволив цьому слову на мить повиснути в тиші маленької кімнати. Ми обдуримо демонів, які вже пройшли через заборону, вдаючи, ніби підготовка до пошуків кривавого вогню ще не завершена. Вдамо, що ви нікуди не пішли. Демони знають, що я привів сюди Амберл. І вони чекатимуть, що я буду з нею, коли вона піде. Ми можемо це використати. Ми можемо зосередити їхню увагу на мені. А коли вони зрозуміють, що їх вели в оману, ви вже будете далеко за межами досяжності. Якщо тільки їх шпигун не виявиться дуже-дуже винахідливим, хотів сказати Віл, але вирішив цього не робити. Ну що ж, усе це звучить багатообіцяюче. — сказав юнак натомість. — Здається, це все вирішує, окрім питання, коли нам вирушати. Друїд відкинувся на спинку крісла. — Вирушаєте на світанку! Віл здивовано витріщився. На світанку? Амберл схопилась на ноги. — Це неможливо, друїд! Ми втомились! Ми не спали майже дві доби! — нам потрібно відпочити кілька годин, перш ніж знову вирушати в дорогу. Аланон підняв руки вгору. Так, ельфійська дівчинко, я розумію це так само, як і ти. Але подумай демони знають, що ви тут, для того, щоб віднести насіння Елкрі до кривавого вогню. Вони знають, що ви спробуєте покинути місто, тож будуть пильно стежити. Проте зараз. Вони не такі пильні, як будуть через день чи два. Знаєш чому? Тому що вони чекатимуть, що ви спочатку відпочинете. Саме тому треба йти негайно. Ця дія – ваш найкращий шанс прослизнути повз демонів. В очах Віла промайнуло розуміння. Це була перевага, яку, як сподівався Друїд, міг дати їм його обман на вищій раді. Після того, як ви підете з міста – «У вас буде достатньо відпочинку», – пообіцяв Аланон. «Два дні шляху дозволять вам дістатись до ельфійського аванпосту в Дрейвуді. Там і поспите. Затримуватись в Арборлоні небезпечно. Чим швидше ви підете звідси, тим більше у вас шансів». Віл не хотів цього визнавати, але в аргументах друїда була логіка. Він швидко глянув на Амбару. Дівчина якусь мить мовчки дивилась на юнака, розчарована і розлючена. А потім повернулась до Аланона. «Перед від'їздом я хочу побачити маму!» Друїд похитав головою. «Погана ідея, Амберл!» Її щелепа стиснулась. «Ти, здається, думаєш, що у тебе завжди останнє слово? Це не так! Я хочу побачити маму!» «Демони знають, хто ти!» І якщо вони знають і про твою матір, то чекатимуть, що ти підеш туди. Це небезпечно. Перебувати тут вже небезпечно. І я хочу провести з матір'ю хоча б п'ять хвилин. Дівчина опустила очі. Тільки не будь таким дурним і пропонувати мені побачити її, коли я повернусь. Прийшла нова неприємна хвилина мовчання. Темне обличчя Аланона раптом стало безвиразним. Наче друїд боявся, що може розповісти щось, що хотів би приховати. Віл не пропустив цієї зміни. Вона трохи спантели чувала. «Гаразд!» – погодився друїд і підвівся. «А зараз поспіть, поки є можливість. Нам потрібно йти». Вентін підвівся разом з Аланоном, повернувшись обличчям до унуки. «Мені шкода, що Аріон так різко висловився на раді». Вибачився він, виглядаючи так, ніби хотів сказати щось більше, але не зміг. Король похитав головою. «Думаю, з часом він усе зрозуміє, як і я». Евантін незграбно замовк, а потім обійняв Амберл та поцілував її в щоки. «Якби я був не таким старим...» Емоційно почав він, але Ельфійка приклала пальці до його рота, щоб зупинити слова. І похитала головою. «Ти не такий старий, щоб не бачити, що потрібен тут більше, ніж у моїй подорожі!» Ельфійка посміхнулася. В її очах з'явились сльози. Амберл поцілувала короля у відповідь. Почуваючись трохи ніякого, Віл відійшов від столу і підійшов до сплячого Менкса. Старий вовкодав почув його наближення. Одне око запитально витріщилось на юнака. У пориві Вілл простягнув руку, щоб погладити собаку, але Менкс видав низьке, ледь чутне застережливе гарчання. Хлопець відступив назад. «Недружній звір!» – подумав він і повернувся до інших. Евантін потис йому руку та побажав успіхів. А потім з Амберл Вілл пішов за Аланоном назад, крізь високі вікна в ніч». Кінець 20 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Дякую тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!